Innal hamdulillahi nahmduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh Na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Wa shahdu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu Wa shahdu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Dozëndëruar para se të fillojmë simin desha të jap një lajmërim që msim inshallah me këtë herë do do ndalohet për në më thënë një farkohet deri sa atë falet në mazë i baramin e shala mazë baramin e shala dhe vazhdojmë të mësimet për arësullet se në më thënë në javën jo fjesht në javën që vjenë po në basë saj do, do fillojnë në më thënë ditët e agjirimit janë ditë mira a i sa Profetët Salim ka të reguar që të, ato janë ditë më të mira në cilat mund të adhore të Allah s'hënë të ala punë në çdo ditë është me dashur tek Allahu se në çdo lloj pune tjetër, në çdo lloj kohe tjetër. Prandaj është e pëlqyeshme që njeriu të shfrytëzojë ato duke u ograhur, duke falur namaz, duke lexuar Kur'an, duke bër dhikr, duke dhënë sadaka, duke urdhëruar për të mirat, duke ndaluar nga të këqijat, të tjera punë të mira të cilat është shumë e, cilet, e shume nevojshme që njeriu t'i bëjë vetën këto ditë. Për këtë arsye do t'japi mundësinë, inshallah, që këto do të mund të shfrytëzoni për këto gjëra edhe mësimin do të nëndën në dhe presim për të vëzhduar në basë baramin e shalmelejnë allot në mëta sikur se u këshiloj në që të shvizoni të ditë me punë të harit dhe të largohoni të ditë në gjunafet më shumë se sa në shdo dhe ditë të jitër Vëzhdojme mësimin tonë folëm mësimin e kaluar për tauben Dhe mësim para se gjithasht të folim për toben Dhe në vazhdim gjithashtu Dhe më të vazhdim për sëri për toben Ka folim në në kajim e lëgjohëzije këtu për toben Siç ka folim edhe Bujisënojnë El Harawi Në teksin e ti Si në shpikonim në në në në kajim këtu Thot Bujisënojnë El Harawi Thot Fshetësit e tobes janë tre Thot e para Dalimin dhe mjetë dhe voçmëris dhe kërnaris E dyta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 Dhe që ka bërë të ube, ka bërdura allo përsi për të ube Dhe pas e filonë dhe shpjegonim Në kemi në dozi se qëfa ka pas për qëllim Këtë këtë jetari Me fjalet që ka të regua Dhe thot e, Shetësit e tobes janë tre Dhe para është dalimin Dhe me dhe voçmëris dhe kërnaris Thotim në kemi dhe më thënë Qëllimi jot Me këtë tobe kush është është që të arish dhe voçmërinë Më në çellëmi i njeriu, disa njerëz e bëjnë largojnë nga gjunjë nga gjynaf. Jo për Allahut, jo për hir të Allahut, jo por largohen që ata të marrin një lloj famë të njerëzit, të kenë një llograt të njerëzit, që të njerëzit të shohin ja ky është një devorsh, një i larguar me radh. Topi e tyre është topën pamë të jashtëm, kurse në në brendësi nuk është topë vërtet. Prandaj këta njerëz, për, për shkakun po ta shikosh një njeri till, të jetoj në një ambient ku nuk e njeh njëri, ai shkon e bën atë gjynaf. Por ne thotim qemë, ju do t'ragonjë që fshësitë e tobes janë tre e para, është i njeriu ta bëj toben për të arritur devocionin Allahut. Dhe kjo devocionie qëllimi është frika për Allahun subhanu teala dhe kryerja e urdhit të tij dhe largimi nga gjunafet që kanë ndaluar Allahu subhanu teala. Kështu që thot ta kryej atë që ka urdhëruar Allahu me drit për Allahut, shpreson shpëtimin Allahut. Dhe largohet nga kundërtimi urdhëzave të Allahut, me drit për Allahut nga Afrika për i ndëshkimit Allahot. Nuk kërkon me, me këto veprimi që bën, nuk kërkon me këto veprimi që a i bën kërënari në bindjes. Më thëmë, sepse njëri u kërënari në të Allahot në më rishë, a i fiton në loj kërënari të njërzit. Thotë, sepse, thotë, bindja dhe topja, ka në të vërtet një loj kërënari e që e adhuar njëriut, në pamin e ashme, në pamin e ti të bëndshme. Kërën qëllimi ti n Edhepse a i do a të arrijet Me andë këse i bine Por që limitit jet Frikën dhe Allahus s.t. Përna i të kryi toben të ti Thot, ibn Kajnë Përse thot, fëmën tabeli Ejlili i zetife tobet u medhula Thot, kush pëndohet Përshka këtë që të arrijë Këtë kënëri Tobi ati thot, të është Në më dhe në shë e mangët, e met Dhe Në një prej e therëve Allah i madhëruar i ka shpalu një profetit Të ti dhe i thot Thuaj filanit që është zahid Zuhdin të të cilin që ke bërë në dynja Thotë Në të vërdet të zuhd jod ka qenë rehatia Rehatia jote të cilin në më thonë Ti e shpejtove këtë rehatia në dynja Në më thonë Ti me zuhdin të në të arrit e rehatin të ndë Thotë me do më thënë me largimin nga krijesat dhe drejtimin tek Udhoti ti ke fituar thot Krimarin, i zotollojmë dhuruar. Por çfarë ke vepruar për mua në atë që më takon mua? Edhe atë i thotë këo Zot, ç'është ajo që takon ty, që unë s'kam vepruar? Thot a ke dashur për hir tim dhe ke urryer për hir tim? Domthonë qëllimi është tutto kjo që ka treguar në Kain, domthonë që thotë ti me anë të punëve të mia që bëre, thotë fito kanarin, jo të njerëzit, gjithë njerëzit lavdëruan njerëzit vonë para dhe në veten veten tënde ndjen veten të lartë. Kështu që rehatia dhe kanaria është pjesa që i takon njerëzit, kurse e tjetra don zbatimi i urdhave është pjesa që i takon mëos anatomala. Për sa i thotëm në kainin e gjuzije, është shumë për njerëzve të sinqertë. Nuk e kuptojnë gjendin e tyre, në vetë të tyre. Nuk e kuptojnë që topin e tyre ata e kanë bërë për hir të Allahut apo e kanë bërë për hir të asaj që quhet që të arrin kënaqëninë. Nuk e kuptojnë vetëm se ata të cilët janë, thot Unul Basair, dhe Unul Basair janë njerëz që si u ka dhënë Allahu dritën e devotshmërisë me anë të së cilës ata shikojnë mëndat e njërës, të shikojnë të metat të tyre. Edhe këta njerëz të cilët shikojnë mëndat e tyre në këtë gjendje, këta janë shumë pak sa të mund të qiejmë. Kjo është e pare, dyta, thot për e fshesive të obës, dhe dyta është njëri ju të haroj gjunahu në tij. Në fillin farë, e bërnë kaj në fillon e diskuton të që është e thot njëra është më të vërtet kjo dhe i gjejë për e fshesive të obës, njëri të haroj gjunahu në tij e për jo. E dhe thot, harimi i dhe më dhe një gjunahot. Thot, a mund të thejmë për te që kjo është dhe më thonë pre fshesive thot, të obës Domthon këta njerëz domon Sufit, ka për çështën e Sufit ose Sufit e shoqërim, domon ka për çështën ata të cilët domon interesohen dhe merren me pastrimin e vetëve të tyre. Edhe disa për tyra thon, nëse njëri u shqetësohet, ëh domthon thotë ata të cilët e e kanë më të rëndësishme domon që njeriu shqetësohet domthon me me me domthon në binën e Allahut më shumë se sa me gjunafin thonë kjo është më mirë për njeriu thot. Do të thotë një personi si është penduar për i gjunafit ti, e tij, e penduar. Tash i thot, a është e nevojshme që ky të kujtojë gjithmonë gjunafin e tij, apo më mirë të prekuposë me ofrimin tek Allahu subhanahu wa taala? Ai tregon domodin që këta, domodin grupi i parë në mendim, domodin që me njëri, më e mirë është që njeriu të prekupohet me adhurimin te Allahu më dhëruar, më mirë se sa të prekupohet me gjunafin, se prekupimi timi gjunafin ose të kujtojë gjithmonë gjunafin në të vërtet është një lloj largësie për Allahut thot. Kurse grupi tjetër thonë jo, ja, nuk është ashtu. Sepse nëse një njeriu, më thonë, nuk e vendos gjunafin e tij domo përpara ti, për ti atëherë kjo llojë e dëmton atë, fillon të harron, harron domun që e ka bërgabim. për gabim. Prandaj është shumë e nevojshme që ai të vendosë gjunafin e tij përpara syve të tij dhe ta shikojë të çdo kohë, sepse kjo llojë e shkakton njeriu një lloj por ulje e cila është më dobishme për të sesa ajo llojë pasrtie që ndjen në zemrën e tij në ato momente. Edhe këta domthon kan thonë kanë treguar që Daudi Alayhiselam kishte një unazë dhe kishte shkruetur në të gjynafi që kishte bërë dhe saherë që shikon atë çante. Gjithashtu thon këta grupi i dytë thon kështu. Edhe saherë ti ta humb rrugën, ktheu te gjynafi oll se do ta gjej rrugën përpara tij. Domethënë sepse gjynafi çabën ku njerëku ton gjynave në vet në shtrohet, shikon vetëm vetë që është shumë i dobët dhe ka nevojë që thvet të kalojë më dhëruar dhe kujton onto pasojë që mund të çojnë ku mund të çojë gjynafi ti. Përna kjo gjë e bën njeriu që ai të jetë më afër Allahut Subhanuhu Teala dhe më i nënshtruar. Mirpo thotëm në kaim, kjo është edhe më që kjo është e bukur duna çështjes. E saktëa është që kjo çështje, domethënë, ka dy raste. Në njërin rast është më mirë që njeriu kujtojë gjunafin, kurse në rastin tjetër më mirë është që ta harrojë gjunafin. Thotë nëse njeriu fillon dhe mashtrohet dhe i pëlqejn vetja dhe Domethën në, në filloni duhet vetë një njerëz i mirë, atërmë e mirë për të shehit këtë gjunafin e tij, të kujtoi mangsinë e tij. Edhe në këtë moment i domon për këtë domon kujtimi i gjunave është ilaç. O të cilas, kurse në të kundërt është një person tjetër i cili ai e shekon se çfarë mirësitë të madi ka bërë Allahu me dhëruar që ja ka pranuar topën. Që ja ka mundsuar që ai t'i afrohet atij dhe ndjen, e ndjen veten shumë nevojshëm për Allahun e mëdhëruar. E ndjen veten shumë nevojshëm në çdo në çdo Domthonë çdo thërmi të trupit tije, në Allah, i trupit të tij e një vetëndëvojshm për Allahun subhanuhu teala. Edhe zemra e tij thotë është e purizë, domthonë është e purizë me dashurinë ndaj Allahut majdhruar, me kanëjësinë në takimin e tij, domthonë, edhe me qetësinë ta dhe është e qetësuar domthonë tek malli në takimin e Allahut subhanuhu teala. Ky person shoqon me me, me zemrën e tij atë gjerësinë e mëshirës së Allahut, të butësi sti dhe të faljes së tij. Thotë dritat e emrave dhe të cilësivt e Allahut kan ndriçuar zemrën e tij thot. Që ky për sa këto gjëne të tjera, harrimi i gjunafit për të është më e dobishme për të se sa kujtimi i gjunafit. Kujtimi i gjunafit kuçon. Këtë lloj njeriu e çon që ky domosdën dhe atë prekupon me gjunave të tij të harroj këto lëgrade të larë në sinën e kanë rritur ai, domosdën i personin lidh me Allah në të folme, që ai shikon domosdën shikon madhështinë allah, dhe e Allahut, shikon urtësinë e tij, shikon domosdën mëshirën e tij, butin e tij. Domosdën lidhet zemra e tij drejt vërtet me Allahun. Ky është qëllimi i njeriu. Atë në çdo moment i njeriu e harron gjunafin e tij. Kjo domosdoshmërisht do bishmë për to të thot. Dhe nëse këy në këto moment që është në këtë lloj gjendje kaq lart, fillon kujton gjunafin, do bjerë, do bjerë më poshtë. Dhe, dhe vetërtet kjo thotim në Qaim, kjo është prej domethën prej shejtanit, nga hasedi i madh që ka shejtani që njeriu afrohet Allahu, fillon dhe kujton gjunafin e tij. I kujton gjunafin, pse? Që ai të harrojë të lloj gjendje në kaq lart, nëse ne ka arritur dhe të kthehet Edhe ta çojtëm pesimizmin që ai t'i kujtonë numrin gëmbëtar, jam kushtuar mështui kjo që domthon ana ishte duke shikuar jersinë e Mëshirisë Allahu subhanahu wa taala dhe domthon për të fjal për një personi i cili është pënduar, nuk bëj fjalë për një person që s'është pënduar koma, ai është pënduar, e larguar nga gjunafi, me radh, më nga krye gjithë dytyrën e atij topës. Edhe domthon për këto flitët që a është më dobishëm për të domthon që ai ta harroj gjunafin apo jo. Ja. Kjo është ështëa. Edhe pastaj thotim kemi në fund fare thotë një fjalë fjalë shumë burr thotë shumë. Dhe thon, të kjo çështje, do të thënë, te kjo çështje është një lloj, do të thënë, është një lloj shëndetie e cila është mbrapa mbrapa të shprehurit. Do të thënë mbrapa të shprehur, do të thënë që s'e pamur ta shprehsh me gojë, do të thënë. Von ky sadoi të u shpjegojë vetëm këtë lloj gjëje, nuk mund ta kuptojë dot njëri të këtë lloj gjëje vetëm nëse ai e adhuron Allahun që ta ndiejë vetë ai. Kjo është do të thënë përse për këtë çështje. Në çështje tretë është të bësh tope, pse ke bër tope ose të bësh tope so, për tope. Sot thotëm nuk kaim këllë fjalë shale përgjithshme thotë ve në të thotë ka domethën kuptimin e vërtetë e kuptimit të kot. Ço do të bësh tope për tope? Tope në vërtetë është punë e keqe. Tope është punë e mirë, është nga puna më e mirë. Kështu që domthonjë njeriu nuk bën tope pse bën tope. O bën tope pse nuk bëri tope. Shi të bësh tope pse bëre tope. Kjo domthon normalisht që po merrën kuptimin e jashtëm, kuptimin i saj thotëm nuk kaim, po ta marrësh drejt e drejt kuptim se është kufër thotë. I më kthejm. Po po ta marr drejt e drejtat, kuptim se është kufër sepse njeriu ishte ishte në kufër edhe hyrin besim. Dhe kjo është tope. Që nëse njëherë pendohet se hyrin besim, kjo Mire pok, nuk vërtet çon kufër. Mirë, por nuk ështëu qëllimi i këtyre, domthoni i domthoni dietarëve në këto në, në, në këto fjalë që shprain. Qëllimi i tyre don është njëra të dy gjëra thotë. E para është njëriu të bëj topë për shikimin e topës. Çka për çka më qendrohet në shikimin e topës. Domthonjë njeriu bëri topë, e thotë unë për ato topë, o unë i penduar, unë unë. Edhe shikon topën e tij domoshem me një sy pëlqimi. Domthonë në të vërtetë, këtu është problematika e njeriu. Nuk është te vet topja. Por edhe tim Khaimi, domthonjë në një moment njëherë kur ti e shikon topën don të gë bërt topën. Domthonjë bazë shkak për atë që bë, e ka bë topën, ëh qoseis ka bëu topa, kanë më bëu topën një fund të parë, domethënë pastaj të bëj topë të për shikimin e topës, domethënë që të arrin në një gradë, domethënë nganjëherë më duhet domthonë obesë kur flasim për këtë gjëra, duam duhet të kur flas për një, domethënë për një lloj për një lloj njeriu tjetër që ekziston këtu në planetin. Sepse ne jemi aq larg këtu e gjerë sa nuk e kutvei. Ne sot i kemi komo brenda gjinnafëve diskutojm shikimin e topës donë. Po ai do të gjejë gjë shumë të madhe. Donë ne kemi shumë gjëra që ne i bëjmë për ditë dhe kemi nevojë të pendojmë për, për tyre. Pastaj diskutojmë çështin që, që a ta shikojmë topën tonë si topë apo zot me shikojmë si topë. Këtë diskutoni ne kemi lozi, donë. Shiko sa lart, donë, diskuton ai, edhe sa poshtë imi ne. Më vjen thotë më i qaim në me qëllimi këtu është njëri ju të bëjtobë për e shikimit dhe tobës sepse tobëja që, që arrit e ti në me ishte mirësi për Allah më në Allah e madhërur e ishte rejtësili ta mundësoj që ti u pëndove që hyrën besim që u reagohën nga disë gjunafe ishte mirësi për Allah nuk ishte me fuqit dhe tua më mendi që ti mëndonë, se me ndonë se kishë me fuqit dhe tua a dhe këtu ka vëllua shkaterin për ty mirë po fati kishë po tashkosh me më, më, më shikimi i topës, se ti e shikon topën. Kjo është topa në të vërtetë, s'është topë. Nëse ti thua unë shikoj topën timin se e kam bërë topën, do të thonë aty Ibn Qaymi thot, i thotë të bësh topë për shikimin e topës. Kurse ky Ibn Ismail al-Harawi thotë bësh topë për topën, do të thotë ka dallim, thotë Ibn Qaymi, nuk është ai. Ju thielle aty thotë nuk është saktë kjo që thonë bësh topë për topën. Por e saktas thua asht, të bësh topë për shikimin e topës. Do të thonë njeriu pendohet Por atë sa i prej pëlqimit vetës, i duket vetës që unë u bëra njëri i mirë. Do të thotë që është një mirë larg, kjo që i tjetër sfilit për ne. Prandaj vetërtet njeriu më bën tope për gjynafin e parë që ishte që ishte domosdoshmë lënia, domethënë ishte lënia një detyre ose kryer një gjynafi dhe bën tope pse e shikoj vetëm ti si u ishte u bë njëri i mirë me ç'i bëri tope, domethënë. Shi në dy rase njeriu bën tope, jo sepse bëri tope, por sepse bëri gjynafin. Ndërsa fjalë që thon këta thotë Ibn Khaym është fjalë pa logjikush, më thonë nuk nuk nuk nuk e kaptrur i thotë. Dhe as nuk është saktë natë vërtet thotë. Ndërsa në kuptimin dytë sot Ibn Khayme është kur njeriu bën topë dhe topja ti është e mangët, atëherë ai bën pendohet të kalloh përsëri sepse nuk e kreu topën siç duhet, për mangësinë. Dono pendohet për mangësinë, por jo për vet topën që kreu sepse vet topën që kreu ishte punë mirë. <clears throat> Kjo që ai domoshem bën top për atë që i ka ikur. Dhe jo për atë të cilën domoshem ka kryer. Këto janë dy kuptime që ka treguarim në kain lidhë me fjalën që thotë Busmej, e Busmej Ismail al-Harawi, të bësh topë për topën. Domoshem fatikisht po të shikosh me më mendje shprehjet e këtyre sufistave dhe të parëve. Në disa raste kanë pasur disa problematika domoshem më në mënyrë si shprehin. Edhe këto të problematikisht, këto fjalë i kanë marrë ata që kanë ardhur pas tyre dhe i kanë keq përdorur ato. Edhe kanë dalë deri tek ajo rrugë quhet il, el elhad, domethënë quhet mohimi. Qut mohimi domthon kukfri, dalë nga feja. Edhe subhalla, un kanë vënë re domethënë dhe tek shumë njerëz, fjalë të, të tilla bëhen shkak që ata të humbin. Vjen një person dhe merr fjalën e merë një dietari. Edhe e përdor atë duke e marrë sigur kjo është e mirë që në, dhe kjo është fjalë domthon se qenë fjalë profetit dhe shumë, qënë qënë profeti, e kupton ashtu siç mendon ai vet. Edhe për sa pasën nxjerrë rezultate të cilët janë, dhe më thënë, fatale, përfen. Ka disa rase dhe që mandë kësa e fjalea i gjykojnë që një person ka dhe nga feja. Ose ka disa rase që gjykojnë që një person, dhe më thënë, du të krytu se i do kryjnë dhe tyrë, po krejnë këta. Në një koj që po të ashtë i kosh, ajo e fjale ti, e ti djetarit, nuk kuptohëta shumë si shka përndënduar e i pare, e dyta. Po që se e kuptohë me të vërtet si shka thënë ota po shikojmë vëndia ja mund mbier në kundërshtim me pamjen e jashme e hadithëve profetike. Atëherë ne përgjigjemi, "Kta kam thonë me këtë vlezër, duhet të diskutojmë me çështë ndryshme." Treqon ditë një fjalë dietari, prindit për një çështë e cila po tashkohsh pamjen e jashme, ajo bë kundërshtim me hadithën profetosenë. Thozja ka thënë, "Filani është dietari një orë me radhë." Ai më valla Musliman, "Që nuk lejon në feqjen e tij të marrë fletë dietarëve dhe më anë të tyre ne ti i hedhin poshtë hadithët profetike." Procesi ti, domethën, e ke domosishme të marrë fjalën e tij ose kuptojë fjalën e dietarit, ashtu siç siç ka urdhëruar Allahu në Kur'an dhe dhe profeti në hadithe të sakta, ose për ndryshim fjalë dietarit, nuk është hadith profetik. Por është njeriu i cili është njeriu që e bën. Prandaj nuk të lejohet që të të ti ta përdorësh fjalën e tij ose ta keçë përdorosh. Domethën, po ta shikosh në Kayyim Subhanallahu shumë i edukuar dhe përpiqje gjithmonë të shreqursh më i edukuar këtu në këtë libër me Ibn Ismail al-Harawi dhe përpiqje gjithmonë Ti fjalët e tij i javi kuptimin më të mirë. Jo vetëm, domethënë jo vetëm thjesht duke menduar mirë për ta, por sepse ai domethënë ai njeh shumë mirë të personin. Ibn al-Qayyim juzi njeh shumë mirë të personin. Edhe njeh shumë fjalët e tij, çfarë thot ai, çfarë mendon ai. Por këtë rysë ai thot nuk ka pasë të për qëllim thot, edhe pse pa mi e jashtëm këto lloj fjalë mund të kuptohet për kësaj këto gjëje. Të njëjtë do të thënim Ibn al-Qayyim edhe kur ka folur këtu për çështjen e asaj do qe të el, el hululu al-ittihad e حلul i اتحاد mund që është ajo që pretendojnë sufistët bashkohorë dhe para atyre dhe para shumë shehkuish që Allahu ka hyrë te krijesat. Po ta lëzoj fjalën e buismen e Harawiut, ajo dukën pamën e parë sikur prej saj njeriu kupton domoshem që me vërtetë kjo është kjo është akide e këtij njeriu. Thonë ne kemi nuk është e vërtetë thotë. Ky nuk ka pasur këtu për qëllim thotë. Që Allahu ka hyrë te krijesat, ka pasur për qëllim, ka pasur për qëllim që njeriu ta shikojë vetërëvetë sikur s'është asgjë. Domthon kurse Allahu është krijuesi çdo gjeje dhe ndërti është çdo gje. Domthon ai thot për diçka edhe domthon ata do të cilët janë të humbur kuptojnë për diçka tjetër. Edhe pas ndërtjer i thoshim Imam Ibn Hajarit, thuajse Allahu mëshiron shehun se me këto fjalë që ka thënë ai ka hapur portën me dy kanate, thot ua ka hapur këtyre njerëzve të humbur që ata të marrin edhe më felve të argumente dhe ti përdorën ato për të besuar që Allah ka domthon Allahu ndos kudo. Domthon subha po të shikoj sholë dietarëve, kjo domthonë duhet të jë një, një edukatë jonë të gjithë. Do të thonë që ne fetë dietar nuk i bëjmë argumente fetare. Këta dietarë janë fjalë dietarësh. Duhet të respektojnë kufirin e duhur. Po çesë ne shikojmë që një fjalë për fjalën e tjera bie ndesh me argumentet e qartë kuarani dhe sunetit, atë themi kjo fjalë, o të kuptollësi siç duhet, siç kanë ardhur nga kuarani dhe suneti, ose për ndryshe nuk është fjalë për fetë. Kushdo që është dietar, qoftë ai domthonë Imam Ahmedi apo Imam Aliku apo Muhammed ibn Abdul Wahhabi, apo qoftë ai domethën dijetar i bashkohor, i shqiptar ose diku tjetër, nuk lejohet ti të përdorim fjalët e tyre për të hedhur poshtë argumentin e Kur'anit dhe Sunetit. Domethën ve po të shikoj shumë njerëz që pretendojnë se janë Kur'an dhe Sunetit. Domethën në shumë raste, kanë marrë për pas ka thënë filan, ja ka thënë dijetarë neshdit tutaj. Ka thënë dijetarë neshdit, kanë thënë dijetarë neshdit. Nuk ka çdo një një një njëri pritur është njeri. Edhe pse ata kanë akidin e pastër, mund të jetë një çështje, që mund të jetë çështje delikate të ketë gëburën të. Përndryshe, ndoshta njeriu do ta marrësh diçka shabllon që i vjen pa e kontrolluar atë dhe pa u siguruar sa e vërtet është ajo. Ja. Kjo është domethënë. Dhe pastaj domun tregon në Ibn Qayyim fotë çuditërat e fshehësive të topës. Domun do të folin vetëm për fshehësitë e topës dhe tregon që janë tre. Pastaj folin domun për çuditërat e fshehësive të topës dhe këtu flet domun për një çështje shumë bukur që ka lidhje me emrat e ceci të Allahut subhanuhu te ala. Fotë i m'ngaqim fot ka thane Abu Ismail El Harawi në librin e vet në këtë libër do të quhet sahet do quhet menazel es-sayyine fotsu çuditërat e fshisëve të tobës janë tre fot e para që njeriu të shikojë të të gjynafit i dhe të shikojë qëllimin e Allahut në këtë gjynafshi që që ja mund që domthon e la njeriu pa ndim që, që ky rën gjynaf sepse Allahu subhanahu wa taala thot Kërë e le njeriun Qajtë të bëjë gjënafi në e le pandim Qajtë të bëjë gjënafi në e le për dy qëllime thot, Ose për dy kuptime E para është që njeriun të njohi Kërënari në Allah në nësaktimin e, në e ti Të njohi kërënari në Allah në nësaktimin e ti Të njohi njësin e ti në mbulimin e ti Në mbulimin e gjënafit Të njohi butësin e Allah në vonimin e ti Të njohë bujarinë e tij në pranimin e tij, në pranimin parimin që e pranoi Allahu te ai të kthehet përsëri, të njohë mirësinë e tij në falën e tij. Dhe e dyta thotë, kjo ishte gjithajse hyrja tek e para, dhe e dyta është që Allahu më dhëruar ti ngri argumentin e njeriu me anë të drejtësisë të ia ta ndoshkoj atë për shkak të gjunafisit që bëri. Edhe pastaj thotim Imam, fillon shpigon këto fjalë që thon se më fill shumë vaja, po të dhe dhët dije se një riu i cili shikon me syrin e zemrës kur a i bën gjunaf a i shikon të gjunafit i pës gjara edhe unë duke e shletuar të vatë unë shkët liber në këta liber në këta liber në kam lezuar të gjithë prej, prej vitesh duke e shletuar të dhe shumë faqim më brapa më thënë do të tregoj të shkak thotim në kajim shkaj pës gjara bë, duke e shletuar më vua rej që në kajim ka manë vëdhëm vetëm tre nuk ka përmëndur pes ë ndër zgjeruar në pikën e tretë ka harruar pasat përmendën kushet e katërt dhe kushet e pesta. Allahu alem. Thotë duhet të njëriu, do njëriu që shikon me zemër me syrin e zemrës, kur ai bën një gjunaf, shikoi pesë gjëra. Dhe përmend e para është të shikoj premtimin dhe kërcënimin. Premtimin që ka premtuar Allahu për ata që pendojnë dhe kërcënimin që ka premtuar Allahu për ata të cilët bëj gjunaf. Edhe kjo logjë i thotë, ë e bën e kjo logjë e bën njeriu që ai të ketë frikë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 Çkojë ai të lëdor gjunafit njeriu këtu. Në menëriut ai që është besimtar dhe gjunafit Allah ka vendosur një perde. Perde pse që mos e lejo njeriu të shkojë te gjunafi. Kur kur Allah dëshiron ta mbrojë të njëri për gjunafit. Momenti kur Allah dëshiron ta mbrojë të njëri për gjunafit, e ngre perdën dhe njeriu të shkon dhe bën gjunafin. Pse ngrejti perdën? Kjo është çështa të cilën do të diskutojmë me kemi lozi këtu tashin. Domethënë tregon domthonë dhe tregonë në disa ursi shumë të mudhaja vetëm se dhe me thonë <clears> tregonë <throat> këtu i përnë kajmi fjalë dhe me shumë, shumë me vëndhë thotë që përpohat theve them të shi dhe me thonë për para dhe me thonë të tregonë një, një lidhje me qështje në kësaj thotë që mas i fletë për të emër të sita allohët lidhje me gjunafet e marat thotë ta shithot të, të hapë kjo portët nëse ti e prej atyre që e njohin kjo portë hyrë Prandyshë ktheu mbrapa mbyllë portën se jë je, jë në paqe. Pse do po të thonë më an kësaj, ky po tregon do të thonë do të thonë ato urcim se Allahu i madhëruar e ka caktuar gjynafen për njeriu. E ka do të thonë e tregon këtë gjë jo që njeriu të nxitet bëj gjynafe, por që njeriu të kuptoj madhështinë Allah i në e Allahut të madhëruar. Prandaj thotë, nuk ka injo kjo është porta, njëo i sallohet, po gjezëti e, e kupton çu zbotën. Atë hyr tek porta njëfë Allahun. Nëse nuk e kupton kështu, në dhe kupton për këtë, domethënë që fuzhyti gjunafeve bëj sa durë sepse Allahu është i mëshirshëm, atëherë më mirë thotë mbyllë portën, por do t'i thëmë mbrapsë nuk je për këtë punë. Nuk është këtu vendi jot, po ikësh, rrim ata që rrin mbrapa. Edhe fillon t'i tregon pasaj këtu domethënë që Allahu subhanahu wa taala ka vendosur shumë mësit më dhaja tek gjunafe të atij që ka që, që i ka saktuar për krijesat. Mirsi të thilet i njeh njeriu kur ai kthehet Allahut, kur i kthehet Allahut, kur i kthehet Allahut. Ma anë të, ma anë këtyre domethënë njeriu fillon njeh fshesin e kaderit, ursin Allahu subhanuhu teala dhe ja nje gjë, thotë me kayim, thotë ye dhi ku anit ta'bir yanha ni taqul kelim. Thotë është pamundur që njeriu ti shpreh ato me gojë, thotë. Domethënë urësia e Allahut, thotë, ai po tregon do të vëre disa gjëra, por realiteti është më i madh se kaq. Ës shumë hem i madh, nuk është prerë do fjalë thot. Ës një ndjenjë e cila ndjen në zemër kur njeriu rinjëve grade, ndjen do atë në zemrën e tij, por nuk është prerë do të më fjalë. E thot një prej këtyre thot dobive, që ka të reguar, dhe më më këtu, e ka treguar domthon ku e buj Ismailën Haro i thot en yaru alabdu izzatehu fi qaba, që njeriu të njohë fi krenarinë në Allahut në caktimin e tij. Kur jeri u ju bën junaf un poç shikosh besimtar, gjë besimtar, dëshiron të bindet Allahut mëdhëruar. Në momentin që bën gjunafe ai pastaj pendohet. Pse e bërat këtë gjë dhe është shumë i mërzitur pse e bëri më radh. Por këtë fletimul Ka'imun, u flet për një person i cili zhytet në gjunafe dhe është i kënaqur pse i bën gjunaftë. Flet për të lloj njeriu. Thotë ky lloj njeriu thotë në këtë moment që këu pendu për gjunafin, duhet shikojtë ky gjunaf që bëri se si Allahu i mëdhëruar e laktë ta be gjunafin. Për di treguar që ti se ke dorë të ndë të, të largosh me gjunaft, por esh Allahu i cili trunë gjunaft. Që Allahu është i plotëti i maktit. Domthonë shikoj për kësaj thotë Ibn Qayyim, krenari dhe madhështinë Allahut do sesi Allahu i madhrorsha i cili cakton të njeriu të jetë me gjunafe dhe ai cili i cili e ndron zemrën e njeriu. Për ne dhe profeti sallallahu alajhi wasallahu do të thoshin ya munqalib alqulub, o ti që ndron zemrat. Domthonë o ti që ndron zemrat. Ma forco zemrën time në fenëta. Thabbit qalbi ala dinik për të kuptuar këtë gjë domosdoshmë, kjo është një prej dobitëve mëdha pse Allah e sakton gjunafin për njerin. Pse e sakton? E sakton e sakton që njëherë njohmë madhështinë Allah, që Allah të kanë nuk e Allahut, që Allahu ka dorë, nuk ke gjë në dorë tënde. Allahu ka dorë. Dhe për kësaj domosdoshmë njeriu kupton domosdoshmë që udhëzimin tërë të, të Allahut. Të. Kjo gjë është që njeriu mund kësaj të njohë se Allahu i madhëruar është i plot edhe aty të ka kolaborimin në çdo aspekt. Kurse njeriu është i mangët, është i padrejt, është i nevojshëm, edhe sa më shumë që njeriu të nështrohet dhe të shikojë mangësinë e tij, aq më shumë ai ka për të shikuar mëdhshtinë edhe, domethënë, më krenarinë e Allahut subhaneh وتعالى. Sa më shumë të shikojë veten e dhënë që jeni nështruar, aq më shumë e shikojnë që sa i sa i panevojshëm inshallah për ne. Allahu subhaneh وتعالى është i plot. Mban, kushtojë edhe këtë lloj gjendje, këtë gjendje, këtë gjendje në ushtrim, kur sa sjell, po sjellën gjunafin. Kur njeriu renditet që për gjunaf, thot Subhanallahu, po do ndallom ronte. Allahu nuk mund rit për ti gjunafit dhe fillon pas për se pendohet. Ai shikon vendin që është kaq i mangët. Thot gjithashtu një prej, domethënë dobive është një njeriu të shikojt për të gjunafi, të gjunafi që bën mirësinë që i bëri Allahu Subhanallahu Teala duke e mbuluar gjunafin. E bër gjunafin, Allahu ta mbuloi. Po donte ti nxirret polarjet, shikonin të gjithë. Sikur se u nxirret sa njerëzve. Por Allahu më dhuroi mëshirën e tij shumë për njerëz që u ambulojn gjunafin. Tregohet një që ka qenë një një person që vodhi. Në kohën e më sa u thotë në kohën e Ali Radiyallahu, vodhi ose në kohën e Merit. Edhe e kapi Aliu ka vperi për të hiqur për të hiqë dorën, i tha ja aman m'falnë sa herë e parë që po e bëj. Edhe i tha, për të hiqë dorën nuk bëhet të hiqëta, po kjo thonë nuk kam mundësi të të herë e parë, thonë se po dish të herë e parë, thonë do ta mbulon të Allahu, thonë. Po më trëgoi vërtetën sa ta herë është. Kupton se po dish të herë e thaj, po, parë do ta mbulon të Allahu, thonë. I tha po, është vërtetë nuk është herë e parë, ta kam bërë disa herë të tjera, thonë. Do thonë Allahu mëdhëruar mbulon njeriu, e mbulon, mbulon, mbulon që njeriu çikoj Ta shikojë se dekura i bë gjunafe, Allahu kujdeset për ta. Do shikoj të shikojë çfarë mirësie e madhe për Allahu. Kur ti po gjunave i kujdeset për ta, të ta bën gjunafin. Po kur ti i bindesh atij, çfarë mendon se do bëjë Allahu me ty? A mendon se Allahu do të lë të mbalt? Domethënë besimtari i vërtetë u vlezër edhe madh të gjunafeve që bën ai përpiqjet një ofi cilësitë të emrit të Allahut subhanetauala. Në të gjithë rasti është emri i Allahut subhanetauala El Barr, domethënë që i miri ose për mirësi i cili i bën për mirësi njërjut duke e mbuluar të i gjunafin edhe psa i e kundështon u urdin në Allah të madhëruar <coughs> thotëm nukajim edhe shikimi kësaj për mirësie të Allah të madhëruar e bën njërjun që të haroj të haroj në nështrimin e gabimit kështu që kënjë një tëllë ras në tëllë momenti kër e shikon për mirësi në Allah të madhë që i ka bërë ati a i është më Allahun edhe kjo dhe gjëndi për të është më dobishme se sa të përkupohet me gjunafin e ti dhe momenti kërë njërë shikon dhe më dhe shikon atë në nështrimi në gjunafit ti dhe të kjo është më dobishme se sa të përkupohet me, me, me gjunafin e ti dhe të shikoj për po shtrimi në gjunafit ti sepse përkupimi më Allahun e largon njeriu nga çdo gjë tjetër. Edhe ky është qëllimi më i lartë. Është qëllimi më i lartë kush është që njeriu të përkuptojë me Allahu Subhanetauala. Edhe nga që ky shikon mirësinë që i bëri Allahu në këtë gjinaf, ai fillon për Allah, njëriut, orde, të përkuptojë me Allahun dhe kështu që njeriu, besimtari urdhëtar, ai i cili është fryzon në të gjinave të tij për t'u ofruar tek Allahu i mëdhuruar. Gjithashtu, një prodhive të gjinafit, kush është? Është mbutsi i Allahut. Po don të Allahu i mëdhuruar, momentin që ti bën gjinafin, ti ke të dënuar. Jo që bëroj gjinave, po sa gjinave bëjmë për ditë, Allahu na le. Përse? Nikoj që po dojë Allahu më dor, por gjinave që bën njeriu anë të shkon. Përdes sa i po të le, kjo tregon që ishi but. Shesa i but tregonot Allahun me krizat e tij, jo me besimtar, por dhe me mosbesimtarat, subhanallahu, që ai i le ata e shtojnë zullumin e tyre i le. Ata e shtojnë zullumin e tyre i le. Ata e shtojnë zullumin e tyre i furnizon ai kujdese për ta ajrën ata. U jep atyre fuqinë, u jep atyre mend, u jep gjitha, vetëm, kjo është një bujësi shumë e madhe prej Allahut subhanuhu teala. Dhe kjo lloj gjë duket ku kur domthonë ata shkojnë si sillon me Allahun më dhurë, si u përgjigjet atyre. Gjithashtu, edhe një veri dobive është që njeriu të shikoj bujërinë e Allahut subhanuhu teala. Profetore pak domthonë sikur të thësh, po të them një shemb vulgar tash. Dikush mund gaboj kundrejt vllajt ose shokut të tij. Mund bojë bëri gabim trond edhe shoku i ti e fal një herë, dy herë, tre herë, katë herë, her, pësë e fal në marishin njëri një që ka logik do thotë me të vërdet kjo shoku him që nga njëri bujarë a që i madhë sa do nëse, e unë ka bërë ngon të retin dhe pse përga unë ka bimë të rëndë dhe këmë fal edhe i fut në zemër një dashuri shumë madhe për ta kjo është me të robit dhe robit në metë, metë robit dhe Allah talë, shumë heme madhe sepse në të vërd ë lidhjen me të njeriu dhe robët është lidhe më madhështore. Edhe gjynafi vërtetë, gjynafi që bën njeriu përpara Zotit i ti. tij, dhe haku më madhështor, haku i Allahut. Dhe shkeli haku ti është shkeli më e rënd, që mund të bëjë njeriu. Edhe momenti që njeriu domoshem pastaj shkeli, shikon që Allah i mëdhur e parnon përsëri dhe e parnon përsëri dhe e parnon përsëri për për kur ai gubon, kjo lëgjjeje në të vërtetë duhet, duhet më them. Edhe pse të shumica e njerëzve kjo nuk kupton fatare. Dua që ta bëj njeriu besimtar, që ai ta dojë Allahun dhe më shumë. Domethënë sa bujar që ka Allahu më dhuruar që un pa thamë kundërshtu Allahun kaj shumë, pa thamë bërë 99 nzeza, në Allahun përvon përsëri. Un e bëj përsëri gjynavein përvon përsëri. Un e bëj përsëri gjynavein, më i pranon përsëri. Po dont Allahu më dhuruar minimumi, si i ka thënë Profeti sallallahu alajhi wasallam, i ka thënë, "Fa iyashallahu yahtim ala qalbik." Po dont Allahu ta vulosë zemrën ty. Po doj Allahu më dhuruar një gjynav vën ti, gjynavei Sin dëshkim ka që Allahu të të, të, të fusin i gjuna tjetër. Ai i dytë pas sin dëshkim ka që të fusin i gjuna e tretë, ndezën datesh nga kafeja fare. Sa gjunave bën po sikur Allahu më dhurou, mos tregosh bujar me ne. Do rishën nxjë nga kafeja fare. Por bujëria ti e madhe, më thonë e bën njeriu që ai nuk mund të rrin fenë akoma. Dhe pse ai bën disa gabime. Kështu që njeriu duhet shikojë prej gjunave të tij që bën bujërinë në Allahu Osmanotala. Duhet qikoj që qi të shtu dhe mirësin e madhe që i ka bërë Allah i madhurur në falin e ti Që Allah së më në talë e fal Mendoj përkë është haku i ti, haku i ti plot Nuk ke ti në të dhe vetëm se gabimin Po të dojë Allah i madhurur Për shka gabimin që bënë me drejtsin e ti që të bënë të dënon Por a i nuk të dënon Por të fal A të kjo është një mirësi shumë madhe të cilë në ti nuk e meritova Nuk e meritova e për dhe se nuk e merito dhe Allah, Allah të dhe kjo du të bëjë që ti të du është atë dhe më shumë dhe më dhe nuk e njëri nuk të do menë në ndjeti pafuqishëm ndjeshë pafuqishëm sepse e kupton vetëm dhe më dhe që ti je vetëm se një kërjes e dobet për para Allah s.w.t. që ti e bën nga bimin të drejt nuk ishe të bëje argumentit të ngriti e me gjitha dhe të do një të fali vetëm se të të shohë Allah e kushër më bujarë se të në falin të të dhe këllo i gje në manishe në nëzit një riun, besin farë në vërtet që a i të dojë allohën së përnë tale më shumë gjithashtu një prej do bive që ka gjunafi e shqe më andë gjunafit allohë i madhuruar i a ja plëtson një riut gradat e në nështrimit ase që e lërbudije lërbudije do të thot, thot në nështrim dhe allohët dhe pse një riut nuk e arrim do të që të, bëtë, të Ndosë nuk janë në shtrim, në shtrim do Allah plotësisht të arritë në gradën e gradën e lartë të qallojmë dhuratë. Dhe ky në shtrim bëhet me katër gjëra. Kategori në kainë e në shtrim është katër gjëra. E para është nevoja që ka njeriu për Allahun. Nevoja dhe për çdo gjë, qoftë për çdo dënyasë, por edhe këtë kanë të gjithë njerëzit, besimtarë apo jo besimtar. E dyta është është në shtrimi i bindjes që njeriu do të adhurojnë Allahun qalet agjuron për Allahun le ushimin do të thonë jep pasonin për Allahun. Kjo është në ushtrimin e dytë. I tretji është në ushtrimin e dashurisë. Nga dashuria e madhe që ka për Allahun ai është në ushtruar, domthonë zemrat i janë ushtruar, gjymtyrët i janë ushtruar për Allahun, mëdhëruar. Edhe lloji katër i ushtrimesh, në ushtrimin e gjunafit. Dhe vetë ky në ushtrimin e gjunafit ka një lloj ka një lloj vlere shumë sinë, të madhe, nëse ai arrin dot njeriu, po më qesë s'do bënte dot gjunafin. Po qesë një do ishte i pagabushëm. Po përfiton se në hadith Po sikur mos gabonit, diçka do kisha më frikë për ju sesa gabimi, që është domthon pengësimi vetes. Kurse në një hadith tjetër ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, ka thënë sikur mos gabonit do t'ju largonë Allahu do si dhe disa njerëz të tjerë që gabojnë dhe kërkojnë falin e Allahut më dhuruar, sepse qëllimi nuk është që njeriu mos gabojë. Allahu nuk ka sinë njëntokë mos gabojë, por e ka sill që ai të bjerë gabim, jo ja më dëshirën e vet domthon që ai shkoj dhe zhytun gabim, por qëndrimi inshallah më duhet nxjerri për gabimet e njerëut, ato që i përket atij në të vërtetë, që do ta përmojmë tashim nuk kemë më brapa. Domthonë nxjerrim pa emër dhe se si ti. Edhe thotë edhe e katërta në shtrim i katërt është në shtrim i gjynafit. Kur njëri bën gjynaf, e ndjen veten dhe këtë logjë më më thon drejtën çdo personi që thotë vetë besimtar, duhet të ketë ndierë dhe të ketë provuar kjo është subhanallahu është e... Është pa punëshme një personi thotë besimtar mos e kanë diet ku llojnë në gjendje. Kjo është gjendja e abandonimit. E ndjen veten i abandonuar. Kur njeriu bën gjunaf, e ndjen veten që Allahu e ka lënë po atë. Që Allahu është larguar prej tij. Po qe se njëu nuk e ndjen veten tillë të lloj gjendje, atëherë ai ta çaj zemrën e tij sepse ai ka vdekur, zemra e tij ka vdekur. Sepse profeti sallallahu aleyhi dhe sallam ka thënë besimtar është ai i cili e gëzon, e gëzon punët e tij e mirë dhe mërzit puna ti e keqe ose gjunafi ti. Po qe se ti do nuk e ndjen vetëm till, atëherë ti je shumë larg prej besimit të vërtetë. Ndërsa nëse jeni në këtë gjendje atëherë për ty flitet tash. Dhe kjo është domethënë ajo e kada që në shtrimin gjuna në atë moment njeriu fillon në shtrohë thotë Allah thotë çfarë bëra kështu. Dhe ky lëndë në shtrimi është një lëndë në shtrimi ajo që dashur për Allahun sa A është dashu i dashur për Allahu se Allahu më dhuroa nga që e do shumë të lë në ashtrimin e për njerëut, për këtë arsye ai caktoi për një që të bëj gjunoft. Përndë taobia, tek Allahu më dhurour, është më e dashur se sa është dhe është më gëzueshme tek Allahu sa gëzimi i atij personi që gjendë vetë në ti, në shkëtim mbas se i kishte humbur shpresat për jetë. Sepse Tobia vjen mbas se në ashtrimi, dhe ky në ashtrimi është pjesa, pesa e në ashtrimit që, që njeriu quhet i nënshtruar i vërtet në Allahu subhaneteke. Allahu i madhëruar është krijues, është furnizues, është bamirësi, është falsi, është i buti, është pranuesi topës. Të gjitha janë emrat e Allahut i madhëruar. Është po çesë Allahu i madhëruar nuk do krijon dekrezat e ti. Atëherë, si do thoshim, si si mund të thuhesh që ai është krijuar ku s'ka krijuar asgjë? Ja. Nëse ai Allahu subhanahu wa taala nuk do të saktonde për njerëzit gjunaftë këto falte. Nëse nuk do të saktonde për njerin e nevojën, që ata tinë nevojshëm, këtë do furnizonte. Nëse nuk do të saktonde për njerin e gabimit që bën ata, kuijtë ata punon të toben. Thuhet ka treguarmë këm në një libër tjetër, në librin Shifa Alil, një gjithë ngjashme me këtë që po them tu tashim. Ka treguar që je për selefe i lutesh Allah, thoshte o oh, Allah, mbyt pa gabushëm. Të valla oh, mbyt pa gabushëm. Edhe tërgojë, dhe më në në në që pa në andërë që dikush i tha ti më kërkor mua që të bëjtë pagabushëm dikush tjetëm kërkor mua që të, të bëjtë pagabushëm por nëse ju bëjtë pagabushëm atër këtë do falu, këtë do më shiroj dhe më në në qëllimi o vlejëzër është që robit të ndjej nevojën e madhe që ka për Allah ta dhe ta kuptojë në në që Allah i madhëruar Me urtsinë e tij caktoi për të gjunafin që ai t'i kthehej Allahut mëdhur dhe të arrijë një lloj radhe të Allahut që nuk mund ta arrinë të dot po mos binden në këtë lloj nështrimi. Prandaj dhe ka dërguar domund dietare që disa njerëz me gjunafitë që bëjnë ata arrin gradat e larta të Allahut që nuk e arrinë të dot apo që s'e bëjnë të gjunaft. Sepse me anti gjunafin Allah, an bald, në nështrimin e të Allahut mëdhur dhe kuptojnë që Allahu subhanahu wa taala do t'i lindat në baltë po që s'e mundin nështrohen në këtë formë. Edhe mbas të gjunave bën një lutëtobë të tillë, e cila i ngre engradha shumë lartë, si tobia e atij personi i cili e treguam historinë di para dy mësimesh, më i cili Allah subhanahu wa taala do të thonë i mundsoi ti ai çpunë mirë që ai si bënda, si kishte menduar se i bënd ato përpara se të bënd ato të gjunofi. Domthonë u a tha shëllëm fare. Kjo është porta e njoftisullaut. Që ajë çka thonë ne këim, kjo është porta e njoftisullaut. Po që se kjo port ju vë juqon që njivë një Allahun, atër hynin në ta. Nëse kjo port nuk juqon që njivë një Allahun, por juqon që të gjyten i gjunafe, atër mbjudhen i këtë port dhe këtheun i mbrapë se nuk është për ju kjo port. Kjo është që alim në në kajime dhe kjo në të vërtet është ajo që duhet të kemi këtu vatë veshë, këmësim sot. Nëse ti kupton për i gjunafe që Allahu subhano ta'ala është më shirshmë, Duhet të mos humbësh shpresën e Mëshirës së Allahut. Edhe të të nhovësh Allahun te gjunave që ti bën, të nhovësh Mëshirën e Tij, të nhovësh falinë e Tij. Njohësh emrat e Tij, që ai është At-Tawwab, Ghafur, Rahim, i Mëshirshëm. Pranuesi i Tobës, Falsi. Të nhovësh bamirësinë e Tij, nhovësh bujarinë e Tij, të nhovësh ti, urtësinë e Tij, bujsinë e Tij për gjunafit. Atëherë po futu dhe shikoj të gjërat sepse ato të takojnë. Por ndryshe nëse ti kupton për këtyre fjalë që thash, që un po them zhytum në gjunafe, atë ki ki e pazoi se kjo është gabim, nuk është kjo fjalë që po them un. Por po them mbas se tek e'së bëj gjunafin, mos u bë pesimis, por shiko, këto që thash, për në përpijje që ndihërësh për këtyre gjërave, këto mësime të larta, të cilat i hapin njeriu të portën e njohjes Allahut mëdhëruar. Prandaj Allahu Subhanuhu Teala është shumë i urtë. E ka caktuar çdo gjë me urtësi të madhe. Edhe urëcije ti ka bërë që, që të caktoj për njëzë i gjunafet Sëpse për mësë bëni gjunafet Atëhere nuk dhe queshe Allah subhanët të të uab As gafur, as rahim Edhe Allah i më dheruar dëshiron që të dalin në pah E marë dhe cilësit e ti E marë dhe ti të bukur dhe cilësit e ti të larta Të cilët dalin në pah në këto dhe rasësh Me gjunafet që bën njerë ju Lusim për ne lutemi Allahu subhanahu wa taala që na bëj për ato tyre të cilët e njohin Allahun e madhëruar si ma dhe e adhurojnë atë në bazë të emrave të tij vetë. Wa ma khalaqtu l-jinna wal-insa illa liyabudun. Nuk e krijoa gjithë njerëzit vetëm sa që të madhurojnë. Çfarë do të thënë të adhurojnë? Çfarë adhurimi është shumë gjërë. Do të thënë të adhurin do thotë, jo vetëm të falësh, domthonj disa njerëz që e kanë shumë gush, dhe tëja, e të ngushtë domthonj atëja, konceptet e tyre mendojnë që nuk e krijoa gjithë njerëzit vetëm që të adhurojnë, vetëm që të falen. Yes, vetëm vetëm që të madhruajmë, domethënë, të kryejmë çdo lloj gjecsin e doallë mëdhuruar. Dhe Allah do që të që pendosh. Domethënë, sikur po thot Allah ndër të tjera, nuk e krijoi xhënën e njerëzve vetëm se që kur ata të gabojnë, m'kthentë pendojnë tek Unë. Domethënë, sa sa të dashur është pendimi tek Allahu. Pendimi është ajo që dëshosh tek Allahu sa Allahu mëdhuruar. E ka caktuar për një gjunahin që ai pendon sepse pendimi është nga punët më të dashura për Allahun. Siç ka thënë në Ibn Taymiyah, ka thënë një fjalë do ta mbyll me këtë inshallah, thot shumë Thotë, sigur mësishte, të obja, gjeja me dashur për Allahun, nuk dëkisht e caktuar gjunafin për robrit më dashur të ka i. Po të qikor zëmëhën, edhe profetet që janë njerëz më dashur të ka Allahun, ata kanë nga buër në disa raste. Ademi, a dejmë, aleselam, ka që në profeti parë. Jo, rësull, nebi. Gë bojë për në gë bojë. Boj. Nuh, aleselam, Anureq këshilloja Allah i tha u lut këshillo që mos mos më, më lutesh mua për diçka që nuk takon ty. I tha o Allah mfal. Edhe e po shikush, thënë, edhe rradh po ti sikur gjithë, thotë domethën, edhe njerëzit e devocion gjithë thotë domethën për që ato të nështon tinë shton, Allah dhe kuptojnë që çdo gjë që ka dhënë Allah mirësi për ti, mirësi që ta dha, mirësi që ta morë që ti sikur zonë që është s'është dorëtandë, nuk është dorëtandë. S'është Allah ta merr te kur doj. Është është treguar shumë but me ty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 Sintones më shpër më poshtruar se çdo ditë e kush është është dita e Arafatit, në cilën Allahu i mëdhur fal dhe mëshiron më shumë se çdo ditë tjetër. Në ditë dit, Allahu i mëdhur i mëshiron mëshironon atij të cilët kthehen tek ai, i pendohen atij, ndonëse si ata të cilët kanë qëndruar në atë vend madh në në në në Arafat, duke i lutur Allahu Subhanetauala, thunë i hadith, i thotë Allahu dhe kërnohet para melaikeve të tij, thotë këta rrobë të mia kanë rruar tek u, thotë më duket shqupuritura nga udhime shumë të gjata kërkojnë mëshirën time, kërkojnë falin time, ju bëj ju dëshmitar që un i kam falur ata. Sot nuk është pa sheitan, jemi poshtruar sa ditë. Pse? Sepse ai është lodhur një vit të, të tër me ta për të humbur. Edhe ata në këtë ditë i kthehen pendohen Allahut më dur. Po çesë ata nuk do gabonin. Nuk do të ndjehen nëvojshëm që të, të pendoheshin. Nuk do të ndjehen nëvojshëm të pendoheshin edhe nuk do të luteshin Allahut me emrin e Tij Tewab. Nuk do ditën pa bamirësi dhe mëshirë të imë madhe dhe mirësi e madhe dhe, dhe butësie të ti dhe falje e ti ndaj robërave të ti. Prandaj O Vlezer, le le ti përdorim gjunafasin se ti ne kemi bërë dhe ne bëjmë si shkak për ne të njohim që ne të njohim Allahun subhanuhu teala dhe të njohim madhështinë të tij. Por duke mos harruar gjithashtu që, që Allahu i mëdhuruar sikurse është i but, mundet që, ti, që më të na ndëshkojë dhe në drejtsinë të ti, po qëse ne e meritojmë atë. Prandaj Lusimallahu ne madhruar që të na ruaj në mëshirin e Tij për drejtësinë e Tij. Na ruaj me mëshirin e Tij për për drejtësinë e Tij, sepse poqyes se Allahu i madhruar do veproj me ne, me drejtsinë e Tij nën dëshkon. Lusallahu ne madhruar të na fusë në mëshirin e Tij dhe të na largojë nga nga gjunafet, edhe të na ruaj nga çdo e keqe edhe të përnoi toben tonë me për ato të cilët pendohen në fillim, në fund, edhe punën më të mirë ti bëj ato punë të cilat në në do të takoj më të, anovë është më liminë një dhe.